Чорношкірі вої з смолоскипами оточили слов'ян, В груди їм націлювали списи та шаблі, Хтось ударив Зарислава бойовою палицею, Чулися погрозливі вигуки, А потім владний голос. «Дорогу!» Вражені побратими узріли пригарну дівчину. Вона відкинула серпанок І свердлила чорними очима Зарислава. Хлопці мовчали, зацьковано оглядаючись довкола. Тепер їм не вибратися з неволі. Всі шляхи до втечі одрізано. Лишилося одне в темницю кайданий сморід. Ви хотіли втекти чужинці? дзвінко запитала Зульфіра. Так, володарко, сміливо глянув Зарислав у її прекрасне обличчя. Хіба не є то останнє право раба? Дивні люди! владали султанова донька. Чому втікали ви з цього чарівного саду? За ним товпище моїх підлеглих. Вони вільні, та що мають окрім злиднів і вічного прагнення здобути притулок і їжу? Багато з них мріють потрапити сюди. Є домашні звірі, відповів Зарислав. А є звірі дикі. Одним добре у неволі, а іншим неволя смерть. «Ми вільні птахи!» «Прекрасно, Володарко! Життя нам лише у небі!» «Чи знаєте ви, гостро мовила Зольфіра, що за втечу з мого саду позбавляють життя?» «Нам відомо про це!» схилив голову Яровид. «І все-таки йшли на смерть!» «Ім'я чого?» «Велика доля веде нас!» Палко мовив Зарислав, з довірою, глянувши дівчині в очі. «Що нам смерть, коли там, далеко від твого чарівного саду, ждуть нас рідні люди? Без них ми лише тіні, бо життя без любові – мара». «Життя без любові – мара?» – прошепотіла Зульфіра, і на її личку промайнула хмарка смутку. «Як страшно ти сказав чужинцю». Вразив мене в серце Я не відаю любові Не знаю, що вона дає Я слухала ваші пісні Вони тривожили моє серце Не розумію чому Ти пригарна, володарко Щуромовив Яровид І можеш дати щастя найкращому лицареві Вір мені Але серце моє не вмістить іншої Крім тієї, яка стрибнула зі мною Над священним вогнем — Розкажи мені про себе, юначе, — попросила Зульфіра. — Розкажи все. Чорношкірі вої, котрі тільки що готові були розтерзати на шматки втікачів, з подивом дивилися, як могутня володарка слухає схвильовну мову білошкірого чужинця. Очі її то спалахували вогнями захоплення, то туманилися смутком, то мрехтіли тривогою. І такою щирою, ніжною і довірливою здавалася вона побратимам, що вони забували іноді, де опинилися і в якому стані. На темно-синьому дивоколі вже блідли зірки, коли Яровиць закінчив свій розповідь. Зольфіра рвучко підвелася з мармурового сидіння, рішуче махнула рукою воякам. «Ідіть геть!» Але ж повелителько з острахом сказав наглядач, «Вони втікачі!» «І повинні, я звільню їх», – владно сказала султанова дочка. «Випиши їм фірман, дай золота. Віднині вони не раби, а мандрівні лицарі». «Твоя воля – закон?» – кланяючись, пробурмотів на глядач, заздрісно поглядаючи на вражених слав'ян. «Хлопці не вірили тому, що сталося». Дивлячись, як відступають від них вартові, щезають між деревами саду, дівчина м'яко всміхнулася, торкнувшись ніжними пальцями заєславого плеча. Ти розбудив мене, ясноокий чужинцю. Я дуже довго спала. Лити, мої слуги допоможуть вам сісти на корабель, що пливе до Індії. Зустрінеш свою любов? Згадай мене. Водокрут Перський торговий корабель щасливо доправив побратимів до Індії. Без особливих пригод дісталися вони Лахора, де на окраїні міста знайшли умовлений притулок. Там їх зустрів літній чоловік в жовто-гарячому плащі,